Син сотника ОНР – Степан Шагута – польський жовнір. Вони знайомі ще з гімназійних часів. Павло Соколенко приїжджає на Галичину зі Слобожанщини. Він – рідний небіж матері Святослава, тож залишається мешкати разом з родиною Ліщинських. Власна сім'я Павла померла під час голоду 33-го року, тому до своєї тітки Марії хлопець ставиться як до рідної матері. Він – комсомолець, вчитель, має завдання створювати на Галичині комсомольські осередки. Вихований на розповідях про новий радянський народ, юнак, опинившись 39-го на Західній Україні, побачив зовсім іншу Україну. Після зникнення Святослава Павло більше потоваришував зі Степаном Шагутою, чащає до Пліхова, обговорює з новим товаришем усі зміни. Також відчуває відповідальність за родину Ліщинських, тож допомагає харчами чи передає листи від матері Святослава. Якось коли Соколенко приїхав зі звісткою листом до Шагут, на подвір'я війшла військова поліція. Шукали Степана. Павло, щоб дати справжньому Шагуті час втекти, назвався Степаном Шагутою. Як це було? Слухаймо. Сторінки роману «Забудь річка» читає Дмитро Капранов. Їдучи у сіні серед горщиків доброго гончара, який погодився підвести, та супроводжуючи поглядом телеграфні стовпи на узбіччі, Павло міркував про те, що з появою німців усе й ще більше заплуталось. Адже зараз, коли Червона армія тікала на схід із швидкістю гідною кращого застосування, між Святославом та родиною пролягала лінія фронту. І навіть листи від нього тепер не могли дістатися пліхова. Їх і раніше не було багато, лише три за півроку, кожен обцілований та оплаканий з першою Софійкою, а потім ще один раз тьотю Машею. Однак головною звісткою, що містили записані хімічним олівцем аркушики, було те, що Святослав живий. А тепер? Що сказати Софії, яка кожен раз дивиться на нього очима сповненими відчайдушної надії? Розвести руками? Ши під мовчазний погляд Степана? Завдяки своїй ролі зв'язкового Павло відчув, наскільки змінилося ставлення до нього з боку цих людей, яких він вважав новою родиною. Ні, він не був сліпим і від першого дня відчував відторгнення з боку Софії, Святославову зверхність, а тоді Степанову підозрілість. Проте віднедавна ті, що залишилися, дивилися на нього зовсім інакше. Він забезпечував родинний зв'язок, найцінніше, що буває в буремні часи. Заради цього вони пробачили йому всі хиби та незграбності радянського виховання і здавалося, врешті прийняли на правах меншого, не зовсім вдалого, проте свого. Інша справа Марічка. Вона ловко підросла на гарних сільських харчах, вже впевнено тупотіла хатою та двором і радо йшла на руки до Павла. Циганська дитина казала на неї Пані Марта без осуду, ба навіть із посмішкою, а він бавився з малою, підсвідомо намагаючись закріпити статус свого. Бо насправді сам вже зовсім втратив ґрунт під ногами. Багато дивного трапилося за цей час. Спочатку, наче блискавка, пролетіла звістка про те, що у Львові проголосили відновлення української самостійної держави. Услід совітом, що давали дрола, бережани завішали синьо-жовтими на швидкоруч сшитими прапорами. Цими ж таки прапорами вітали нових визволителів. Тетя Маша плакала від розчулення. Але прапори швидко зникли, що й настало відомо, що німецька адміністрація почала арешти усіх причетних до ОУНР. А за місяць Галичину включили до складу Генеральської губернії як окреме адміністративне утворення – Дистрикт. Бережанщина стала Крайсгаутмандшафтом, бережаною окремою округою у складі Дистрикту. І знову були радісні обличчя та яскраво вишита одіж. Щоправда, тепер це відбувалося не стихійно, а тільки в межах спеціально організованої на честь свята Ходи. Павло вже остаточно розгубився, не розуміючи, де правда, де брехня, хто правий, а хто ні. Добре було колись на Рапфаці, у Харкові, на комсомольських зборах, де все пояснювали чітко та зрозуміло, а якщо не могли, то посилалися на буржуазні пережитки, провокації та перегини. Але зараз усі ці завчені істини теж виглядали брехнею, і своїми сумнівами Павло ділився лише зі Степаном, бо тетя Маша боялася політичних розмов. «Після того, що побачив у тюрми, я геть заплутався», – поскаржився одного разу він. «Перегибе на місцях?» – саркастично запитав Шагута. «Угу, не став сперещатися Павло. От тепер усі радіють, бо совіти втекли. Але хто сказав, що Гітлер не буде робити те саме? Сьогодні вони стріляють євреїв, а завтра візьмуться за інших?» «І візьмуться, побачиш. А наші розумаки ще й захотіли були створити військо. Українське ніби. Мене теж були кликали, як ще у полоні був. Цей, як тьо, Нахтігаль?» «Бери вище!» – Степан покритив рукою, щоб показати, наскільки вище треба брати. «Абвергрупа Пума?» «Не чув». «Звісно, на те вони абвер». «Ну а ти?» «А я все просто. Мій уряд ще у 39-му оголосив німцям війну». «Який уряд?» – здивувався Павло. «У Києві?» Який там курва Київ? Уряд ОНР в екзилі. Хіба сь не відаєш? Павло не втомлювався дивуватися. Вихований на тому, що українці – молодші брати росіян, на розповідях про новий єдиний радянський народ, він раптом опинився у зовсім іншій Україні, в якій із захватом зустрічали будь-який прояв незалежності або й навіть автономності, де на порядки створювали військові організації, щоб захищати свою землю. Люди ентузіастично повторювали нові назви – «Нахтігаль», «Роланд», «Український легіон» чи навіть оця «Пума», яку згадав Степан. З Волині надходили чутки про якусь січ на чолі з автоманом Бульбою, який буцімто має грамоту від УНР і буде встановлювати українську владу. Щоправда, Волині опинилася тепер нібито в іншій державі – Рейськомісаріаті Україна. Обговорити ці зміни, крім Степана, геть не було з ким, коло людей, з яким спілкувалися по роботі, зникло разом із собою роботою і відтепер усе зосередилося на родині. Цим словом, він позначав тих, чия доля тепер була на його відповідальності. Пільна біда об'єднує. Правду кажуть люди. І Павло вчащав до Пліхова з будь-якого приводу – привезти якусь потрібну дрібничку, що її виміняв на базарі, а чи передати листа від Софійчиної мами. У Львові також було тривожно. Батька Софії, який разом із Нахтігалем тріумфально повернувся до рідного міста, тепер забрали до гестапа за участь у відновленні української держави. І мати намагалася визволити його через чергове національне новоутворення, Український центральний комітет. Годинами Павло просиджував поруч із Софією, намагаючись розважити її розмовою та слухаючи розповіді про минуле життя, про дитячі пригоди та дівчачі надії. Він насолоджувався молодійним голосом, що, неначе стрімкий ручай на камінчиках дзюркотів рискуватим галицькими інтонаціями незнайомі слова і з дивним захватом чув у відповідь дзвінкий сміх та дрібній жіночі кпидне на адресу неписьменного східняка. Вона робила це зовсім незлостиво і навіть лагідно. А втім, справа була не у Софії, а у самому Павлові у почутті, що зароджувалося у його зашкарублій душі. Попри війну, попри погані новини, що не барилися находити звідусіль, попри голодні та небезпечні дні та ночі, Павло боявся навіть зауважити це почуття, не те, щоб зізнатися у свім у ньому. Адже Софія була дружиною брата. Хай вона не рідного який зараз на у Вона була членом сім'ї, що прийняла родича Східняка та стала для нього своєю. Тому не могло бути навіть думки про Софію, як про жінку. І свої заборонені почуття Павло реалізовував через братерську чи навіть батьківську ніжність та опіку, а надто через любов до Марічки, яка стала віддушеною для припнутих на короткий ланцюг емоцій. Мала, як і всі дівчата, тонка відчула це і просто таки не злазила з рук та шиї дяді Пави, а він завжди намагався побавити свою племінну якоюсь дурничкою, отримуючи натомість можливість бути поруч із Софією та слухати її чарівний голос, хоч у цьому він ніколи б не зізнався навіть самому собі. От і зараз, їдучи на возі Плодліхівського гончара, він зберігав для неї за пазухою листа зі Львова. Хоч насправді німці вже налагодили роботу пошти, і навіть до села можна було спокійно надсилати кореспонденцію, не використовуючи випадкових оказій. А серед неспроданих горщиків у Сіні знайшлася глиняна іграшка свищик, якого Павло просто випросив у господаря, бо платити все одно не мав чим. Тим часом віз вже завернув на пліхів та заїхав за міст. Вересень лиш де не розкидав жовті і червоні плями, по зелені кущів і дерев. За два роки життя на Галичині Павло так і не звик до примхливої тутешньої природи, незлічених пагорбів, ярів, гаїв та перелізків, які змінювали один одного так раптово, що мало на хвилини пейзаж обертався до подорожнього новим боком та несподіваними фарбами. І ця неземна краса уперта нав'язалася із жахливою реальністю війни. Німці, що попервах наголошували на своїй відданості новому, вільному від більшовиків порядку, почали закручувати гайки. Торгувати на базарах дозволялося тільки тим, хто здав продукцію на контингент. Щоправда, у порівняння з радянськими ці реквізиції не йшли. За продукти навіть платили грішми навпіли з бецухшайнами, картками, які давали право трохи дешевше купляти різні потрібні у господарстві дрібниці. А крім того, шнапс у необмежено кількості. Проте ентузіазму у селян це все одно не викликало, тож базари хізувалися вибитими зубами порожніх прилавків. Другою пошистю стало добровільно примусова вербовка молоді у будівельні допоміжні загони «Баудінст». Хлопців перевдягали у форму, вішали на руки металеві трикутники з тризубом та двома перехрещеними кайлами і відправляли на роботу з відновлення доріг, будівель і залізниць, розраховуючись за це тим самим бецукшайном. Люди підсміювалися з такої служби, співаючи «В Баудінсту файна зупа, літра вода, єдна крупа». Але були й такі, що цілком серйозно бачили у будівельних загонах ефективний спосіб національної самоорганізації, якщо вже іншого німці не дозволяли.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 Зістрибнувши з воза на ходу, Павло гукнув гончареві і помахав на пращанню рукою, бо ще на базарі розрахувався за дорогу, допомігши господарю завантажити неспроданий крам.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 Пава! стрепенулася маленька Марійка і жвава побігла до гостя, очікуючи на гостиниць. Вона звикла, що цей гість завжди щось має для неї. І рідко помилялася у своїх очікуваннях. Цього разу, крім свищика від себе, Павло привіз гостинці і від бабусі, круглу жерстяну коробочку з німецькими людяниками Монпасьє, що їх на Полтавщині називали лампасійками. Марійка одразу вправно заволоділа подарунком і азартно заходилася відкривати його своїми слабенькими, ще дуже невправними пальчиками. Хлопець зі щасливою усмішкою милувався дитиною, що марно намагалася зробити з місця щільно підігнану кришку і врешті простягнула її мамі. «Крий!» Вона ще по малючому скорочувала слова до одного, найважливішого на її думку складу. Софія підчепила на слухняну кришечку нігтем і поклала дитині до рота пару блискучих карамельних крапель. Решту потім, сказала вона, удавано сурово, і заховала коробочку на полицю понад дверима, куди дитина не могла долізти самостійно. «А господарів нема?» – запитав Павло роззираючись. «Нема, до Яру подалися». До Яра здивувався здив так, підтвердила Софійка. – Степанові Стрійко з Урмані переказав, що поліцейські приїдуть на трус, забиратимуть продукти на контингент. Бо з села не здають. То вони всі подались більше ховати. «Що ж це таке, знову хліб забирають, – похитав головою Павло. Були совєтські визволителі, тепер німецькі. Все одно. Ці слова трохи шкрябнули Павлову Комсомольську душу, але це хіба за звичкою, бо насправді Софійка мала рацію. Він видобув з запазу херетельно загорумтою хусточку листа. Це тобі зі Львова. Дівчина підстрибнула від збудження, вихопила конверта з хлопцевих рук і заходилася поспіхом відкривати його.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 нече урохкання. Якимось побитом мовчання собак. Певна звістка про майбутній наїзд поліцаїв широко розійшлася селом, і господарі, як найдалі, поприбирали своїх улюбленців, добре знаючи солдатську звичку стріляти ото чотириногих охоронців, що надто сумлінно виконують свій обов'язок. Але без людя було все таки неповним, бо невдовзі в кінці вулиці з'явилась самотня постать. А як Павло зробив останню затяжку і розігнав долоню смердючий дим перед обличчям, хвиртка рипнула і на подвір'я увійшла господиня, пані Марта. Вона була не у найкращому гуморі. Слава Ісу з першою. На Слава слухняно відгукнувся хлопець і втоптав у землю недопалок. Впоралися? Вона відповіла не одразу, одначе роздумувала, чи варто з ними обговорювати таку небезпечну справу. Степан ще має клопіт і причинила двері до сіней. А щось людей по селу не видно, Павло подався за нею хати. Мають трохи халепи. А хто ж захоче своє віддати за діпецукшайних шлях, їх трафив? Я Софій Листа привіз.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 Вони шукають Степана, тихо сказала Софія, повернувшись до пані Марти. Це військова поліція, Торочить щось про ухилення від призову. Господиня зойкнула і прикрила долонію рота. А Павло з тривогою подивився на двері, у яких ось ось міг з'явитися той, кого шукають поліцаї. Він навіть подумав, що зможе під якимось переводом вискочити на двір, щоб попередити господаря, але озброєні фігури у шинелях надійно заступали в хід. Комен простягнув руку до нього старший поліцей. Я здивувався, хлопець. Я-я! Комен. Підтвердив той, беручи за рукав. «Гер, поліцей, почала Софія. За сінт фальш!» – і тут раптом Павло зробив крок вперед. «Я, я!» – сказав, він і не до Софії. «Скажи Степанові, щоб тікав. Поки мене довезуть до комендатури, поки з'ясують, що це помилка, він уже буде далеко». Павле прошепотіло Софія, прикравши руки до високих грудей. «Нічого!» – він не міг відірвати погляду від цих її рук.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 Шнеля поквапив по втрачаючи терпець. «Іду, йду. Павло підійшов до дверей і зняв з гачка свою свитку. Пані Марта дивилась на нього, не змога прийти до тями. Чи розуміла вона, що відбувається, чи ні, перепитувати не випадало. Тому Павло тіка вклонився і спорогу. Що ти робиш з жахом? прошепотіла Софійка. Нічого, все нормально, бувайте. Ідучи двором під конвоєм, Павло не озирався назад, а натомість придивлявся до вулиці, щоб першим помітити Степана та встигнути подати якийсь знак.